Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulum min Allahi aslu suhfa yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Dan tidaklah terpecah belah Orang-orang ahli kitab Melainkan setelah datang kepada mereka Bukti yang nyata Dan tidaklah terpecah belah Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddinah Hunafaa wa yuqimussalat Hunafaa wa yuqimussalat Wa yuqtuz zakata Wa zalika qaymah Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Dengan ikhlas Menaatinya Semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus benar innalladzina kafaru min ahlilkitabi walmusyrikina finari jahannam khalidina fiha ulai kahum shuddul bariyah sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk innalladzina amanu wa 'amilussalihati ulaikahum khairul bariyah sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnil tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Rahyillahum warahyuhannuh, dalik, liman khshiy Rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.